Niees en Afrikaans Goeiemorgen en hartelijk welkom by S.I.K. Radio Mijn naam is Corrie met vandagse Niees Hier is een waarschuwing ter is publieke geweld op die M19 die om Genie by die Alpine weg, in ek ken nie die weg, dit is by Durban, vir my asjeblief, die area daar, die politie, het laat weet, vind alternatieve routes, dit is die enige, enigste insover, wat ek gekryd, die nies, die lichaam van André Christian, die lichaam van André Christian, Daar 53, haar kapper van Riebeekstad in Welkom, is van deze week gekry in sy huis, van waar hy sy bezigheid bedrijf het. Sy paard om vroeg oog, het vroeg oogend op hem afgekom na nou hy gaan onderzoek in die stadheid, omdat hy nie om nie op sy saafhond in die handen kon kry nie. Hy moes leer leen om oor die geslote toegangzaak toegang te klim. Die voordeur in die veiligheidszaak was volgens die politie oopgewees. Een taal wat gebruik word om gordijne mee terug te bind was om sy sy en sy nek Sy hande was met skoenveeters was gebind Die politie vermoed as verwurg Die huis is geplinder en ‘n voertuig wat langs die huis geparkeer was is blijkbaar ook geplinder Dit is op die story nie duidelik hoeveel verdachtes betrokken was nie Welkomst politie onderzoek een saak van moord Inwoners van Durban en Soweto het die veertigsteerdenking van Soweto geweld vroeg toch op gepaste weise begin veer. Dinsdag het geweld en strooptochte in verskui winkels uitgebreek nadat ontevrede inwoners ook voertuie onder kippen begin steek en tellermaschine beskadig het. Die ontevredenheid spruit na berugwoord uit krachtonderbrekings. Die arbitraire geweld is echter een gepaste beeld van zwartkultuur in die algemeen. Hier in die ander gewelddadige ontwrichtingsrecht door die land teken een heel accurate prankie van die waarde kultuur van zwart volkere. Maar nou op een lichter nood, het een kommentator bloot opgemerkt dat sowoe toe inwoners klaar blijkblik gauw tot die geweld oorgaan indien dienste nie beskikbaar is nie, terwijl slechts ongeveer 15% van elektrisiteitsrekeningen betaal word. Politieke min van jaar behoorlik aan die herdenking van die 1976 schoolopstand geslaan word, door wat so 35.000 schoolkinders met busse ingeruid word na die Orlando stadion, waar president Jacob Zuma die hoofd toespraak op, vandag op die 16e juni sal lever. Daar word beoog om hierdie massa leerlinge vir die 40ste herdenking van die soeite opstand aan te karwei in die aanloop van die menspale verkiesing in augustus socht die ANC dat die betrokke dag en vir al die sogenaamde jeugmaand gedurende Unie voor politieke ge geuitgebuid word so dat die partij dubbelseker kan maak hy blij in die kussings en die thema vir die ANC's die jeugmaand is die jeugbeweeg beweeg sit Afrika vroering toe Ondanks die verre die jeug vir uit gaan kelder af die afbrand van gebouwe en die vandalisering van eindom by skole en terse jare instellings sal daar van die hees maand herdingingsgeleentede gehou word door versklyde ministers en departementen om heeg maand te veer. Beneven Zuma sal swaar gewigte soos die adjag president Cyril Ramaphosa, die minister in die presidentsie Jeff Radobe, die premier van Centraal Transvaal, David Makura en die burgermeester van Johannesburg, Park Stouw, ook vir die geleendheid by Orlando Stadium opruk. Die ANC vry vir al na die heug om die oorgewig van die steun juist daar lee. Temografies maak jonge mense die grootste deel van die zwaardbevolking in Zuid-Afrika uit en speel een groot rol in gewelddadige betogings en die verwoesting van eindom. Die EFF en sy laar Julius Malema, wat voering die laar van die ANC heugbeweging was, het in so mate die kakele gesteel, dat die ANC alomeer die etikiet kry, wat dit een politieke partij van ouw mense gewoord het. Die politieke teenvoerder daarvoor laat 35.000 schoolkinders aanraai om politieke punte aan te teken op die partij of die gewone verarmde belastingbetalersse koste. Vandaag die 16e juni aardink er Afrikaners kon trawse kamtag wat tydens die hulde bring aan die 34.000 vrouw en kinders wat gedure in die 2e vrouwsoorlog in concentratiekampe gesterf het. U wordt hartelijk uitgenooi om met denkingsgeleendheid buiten te woon. Ons gee graag kennis van 2 byeenkomste eenkomste waarvan by ons kennis te Irene en Bloemfontein en Irene Pretoria. Die berichting word in die renie by die renie concentratiekamp begraf plaas en begin om 9 uur met die aankomst van die Bitter Einder Hierna volg vlag ceremonie en voorstelling door Bitter Einder Die vlag huising word gevolg door een kort verwaakoming waarna die opening deur domnie Rudi Skoman waar geneem sal word. Die huldigingstoespraak sal door meneer Andries Breitenbach gelever word gevolg door een kort voordrag. Een kraansligging vind dan plaas ten Afrikaan allemaal piknik hou en saam keier. Bring eie stoelen, vier kleren, een krans om te leeg en een piknik maaankie. Bloemfontein en Bloemfontein by die bron van een ring monument waar van die ingang langs die Bijbelhuis en Voortrekkerstraat wat nou naas in Mandela reiland is, vind een kranslegging om 9 uur plaas. Bring die eie krans of boos die blomme. Een leerskare houders met anvalsgeweerde en hierdie geval 10 het tijdens die jong oorlogie probeer om een bakkie met gaat van Videlity die sekreteidsdienste op die paties in Bloemfontein en de wetstof te beroof. Die zwaargewelpende rovers het vroeg op die R702 pad gesit en weg vir die bakkie en het toe daarop losgebrand om het tot stilstand te dwing. Alters al 24 koolgate is aan die regterkant van die bakkie getal en 21 leeu koeldopies cool is op die pad opgetel. Skerppunt Amanisi is ook langs die bakkie gekry. Die bakkie is daarna oopgebreek. 'n wacht wat agterin gesit is, het, met 'n geweer is met 'n geweer geslaan en nog een wag is beseer toe een van die roovers met 'n voertuig oor hom gery het. Die roovers met wat, wat blou oortakke en klapmise gedra het, het gloemd leie hande gevlug omdat hulle nie die gedeelte van die blakkie kon oopkry by die gade ingehaal word nie. Hulle het met vijf voertuig ontvlug, een klag van geweld in roof en poging tot moord word ondersoek. Die wereldbekende fotojournalist Sam Zima sê intussen Vandag sy heugboot groter worde dag aan onderwijs en interprenerskap Zima het die iconische foto geneem van Antoinette Pietersen en Maubisa Makubu met ‘n ek vir Pieters in sy arms, terwyl hy hom van die betoegende groep kyloskoekinders op 16 juni 1976 weggedraaid. Hy sê die jeug kan een belangrike rol speel om die land te ontwikkel. In Zema sê die werkels uit syfers in die land is baie hoog en sy het moet saamstaan om die jeugd te behulp om saak ondernemings te vestig. Die departement van oefenbare werken Paul Noordwies het 6 van sy senior ambtnare geskoors na bewering van financiële onrealmatighede. Dit volg na vroenslise onderzoeken wat 7 2014 gedoen is. Daar word beweerd dat die ambtelike betrek woord by die onrealmatige toekenings van tenders wat meer as 400 miljoen rand beloop. Die debatibenshoof Pakisu Motupi sê die ambtenare is betraak by ongeruimdhede in die aanstelling van kontrakteers vir bou en herseel van paal in die provincie. A rechtskinder Liewelhein Keur Liewes sê rechter Tokusili Masipa sal nou die betoot en is die weekse voornisverhoor voor oorweeg om die lot van die veroordeelde modenaar Oskar Perturis te bepaal. Fondus loob die 16 juli word met een minimum fondus van 15 jaar tronkstraf. Sy verdieriging het echter gevra dat die hoofd het met verminner. Bisturis het gister sonder sy kindesbeene en die Perturis hoogras hoog verskyn. Sy advokal het baree roe wat daarmee toon hoe koesbaar sy klient is as een gestreemde persoon. Kool-Lewis sê die staatsverkaat Gary Nel het al dat Roese demonstrasie geen doel gedien het nie. Die Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel in die Verenigde Koninkrijk sê daar is komer oor die moendelikheid om weer oor handels en oor met onderhandel in Dien-Brittannië die Europese Unie sal verlaat. Die EU is Zuid-Afrika's grootste handelsvernoot en die Verenigde Koninkrijk is onder die voorste vijf. Britannia voer elke jaar so'n 95 miljard rand sy so goedere uit Zuid-Afrika in. Mensen en 36 menses in die Franse stad Lille na hechten is geneem na een skermitsling tussen Franse politie en sokkerondersteunings by die Ero 2016 toernooi. Die Franse politie sê 16 menses besier en word in plaas klok hospitale behandel. Die politie het gister oog in traanrook gebruik by die stad sy treinstas in die voorval waar meestal Engelse sokkerondersteuners betrokken was. Die groep ondersteuners het groot politie met botels bestook. Amerikaanse politieboote en duikers het die lichaam van 'n tweejarige jarige gekry wat tijdens die uitstapie by Disney World in Orlando, Florida voor sy familie Amerikaanse krokodil gegraap is. Die kind is door een krokodil gegraap toewel hy aand by die waters gespeel het. Die kind is door Hy is daarna ondanks sy ouderse pogings om om te reed in een strandmeer ingedraak. Amtenaar sê die kindse lichaam was ongeskondig toe dit gevind is. Vaadwachters het vroeger vijf alligators gevang en doodgemaak op soek na oorblijfsels van die kind, maar het niks gekry nie. Dit is die einde van ons ambelike Niesburg, verkrap skille, verskillende skakels op die internet. Een paar handelsflitse voor ons by die temperatuur vir vandag gekom.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 wat is medische of ons betaalfonds online nou by Medsjoer pensio.z neem slechts paar sekundes om die vormpie in te vul by Medsjoer pensio.z verstaan ons die belangrikheid daarvan om medische teking te alle tyde te hee of jy werk het of nie en ons het so makkelijk soos 1, 2, 3 gemaakt, Medsjoer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 jaar stelwerk aan jou huis of bezigheid enige area en goudting sikkel jy met geete afvoerpijpe stormwaterpijpe rioolpijpe by winkels of wil jy jou winkel op opdoelie kommersieel of industrieel nie sikkel nie ICS specialist tot jou redding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 Wonderkier wat jou volste drome oortreef om jong te lyk. en slechts 2 minuute verminder Instantly Ageless die voorkomst van onderoogsakke, fijnlijne, bloeie en puree en tuur 6 tot 9 ure. Die mikroroom was specifiek ontwerp om gebiede te teiken wat elasticiteit verloor het. Dit is perfect vir die speciale geleentheid. Stier asjeblief een e-post aan Janine by instantly-koppeltekenageless.co.z Of besoek ons webwerf by www.instantly-koppeltekenageless.co.z Moe nie wacht nie! Aanleiding van die droogte en die watertekorte in die land het ek er Dion Smit van WSSA vandag op die lijn. Alou Dion, vertel ons eens een brief een meer oor WSSA. WSSA is begin door, dame Caroline van Sassen, die middel einde december wat gehoor het van die droogte in die siekere gebied. En sy toe beroep gedoen op vakantiegangers om op hulle route net een beetje water saam te pad en bij die specifieke plek af te dit is die hele organisatie toe begin het. Wat ons doen is ons, ons maak water bij mekaar, wat geskenk wordt van die publiek en en zo wil ons te proberen droogdige thuis in de gebied. Sief men, wat een is daar op die oomlik die grootste nood? Op die oomlik die grootste nood, op die grootste kwelpunt van die klomp op die oomlik is gewoon Maar ons heet ook Jaggers von Tijn, Koffie von Tijn, Grand Flake, Luis Montaigne, Milan Freista, Lumpur, Pou, Nordkamp, Brazil, Europe en jy verskaf in al hierdie areas op die oomlik water dis korrekt ja ons verskaf nie water nie. die publiek verskaf die water ons krij dit maar net op die punte uit dit kom van die publiek rap. en ek sien in Kroenstad is die nood so groot dat jy ons daar nie eens met operaties kan doen nie omdat daar nie water is nie en dat die areas daar so nie drinkwater het nie dis korrekt ja ons het vir oog in die boodskap gekry van die hospitals so en probeer nou so goos moedelijk daar wat water uitkry en waarin kan die mense gaan om te help die, die beste is om op die Facebookblad En in al die inlichting sal hulle daar kree en al kan hulle ook al hulle vraag vraa, hulle gehelpt word. So hulle kan al die contactnommers en die aflaai punte en al die besonderde daar krijg. Gee net vir my wie die Facebook-bladse naam waar die mense hierin kan gaan. Is Water Shortage South Africa. En daar sal hulle al die inlichting krij waar die aflaai is en waarmee hulle kan help. Jy sê jy moet het vervoer naar die areas toe. Jy het sekere groot probleem die vervoer op die oomlik. Is daar enige mense wat kan helpen met die vervoer? Dat vervoer is voor ons een probleem. Um, wat men besef is dat die hele organisatie, wat bedrijf, die er vrijwillig is. Van die een wat die water gaan afleid tot die een wat die water skinkt. Alles is vrijwillig en ons maak staat op die publiek om ons te helpen. Vervoer op die oomlik is voor ons groot probleem. En jy het so as amal wat wil help en vervoer of kan help en vervoer, sal jy dit waardeer na jy verskillende areas toe. En jy kan seker ook na die Facebook plat gaan om te vraag wat kan jy help en al die inlichting daar krijg al die in die is nie, daar is die kan hulle maar net vragen, en een van ons sal hulle wel antwoord daar. Fantastisch, en ek wil ook niet noem, hierdie is een vrijwillige actie, en daar geen wens vir enig iemand betrokken hier nie, dit is bloot een groep mese wat ander in die nood wil help, nie waar nie. Dit is echt, ja. Wat kan nog doen om te help, Dion? En hoe kan hulle water verskaf? Ek neem aan een 2 liter botels, 5 liter botels, 25 liter kan, en daar die boek en denk, ek die verskillende aflaat punten toe neem, wat hulle natuurlijk op die 5 Spookblad sal kry in hulle areas nie. Dit is correct ja, ons die publiek die wat kan hulle persiële beskikbaar stel vir aflaai punt, dat die gemeenskap in hulle area is en hulle kan aflaai en dan ook vandag af en toe moendlik dit by, die, by, by mekaar punt te gaan kry van waar ons twee vervoer te sit en vervoer na die areas die wat het nodig is. So op hierdie stel is dit maar net een paar van julle wat op die oomlik probeer om die water in die areas te kry waar die nood groot is. Dit is recht ja. Fantastisch, so ons kan een beroep op amal doen om enige iets waarmee u kan help, van water voer te help, om hierdie areas te hap. Dit is een fantastische actie van jullie om amal vir mekaar te kry dat die een mens die ander kan help. Soos jy sê, volgende keer is dit ook een van ons wat na situasie is, dan moet ons nou die staat maak op iemand anders al, nie waar nie. Net soos wat jy daar sê, ek weet gedink vier, vijf jaar vie, teg dat ons gaan water met mekaar maak om vir mense uit te deel. Hier zit ons elke dag, is my zelfs spreekend af Ons is in die positie om te kan help, ons kan een verschil maak. Ons wil net samenstaan en ons kan het doen. Baie dankie, Thion. Ga nou WSSA, sy Facebookblad, alle personerheden is daar. En help asjeblief hierdie mense waar hulle in hierdie water tekort is. Baie dankie, Thion. En hou asjeblief hierdie handen naar te open. Al is dit net een 10 rankie of taak, een 2 liter waterbottel. Help, het is oud ons verhaal. Weerman, wat sê jou verslag? Is dit reen er of soonskijn vandag? Die temperatuur in die land soos dier die Stavrikaanse weerbureau. Warmbad, gedeeltelik bewolken warm, met een minimum van 27 en een maximum van 35. Nou spruit, Mooi weer met een minimum van 5 En een maximum van 30 Pretoria Mooi weer met een minimum van 9 En een maximum van 22 Johannesburg Mooi weer met een minimum van 6 En een maximum van 20 Vereniging Mooi weer met een minimum van 6 En een maximum van 21 Bloemfontein Mooi weer met 'n minimum van 3 en een maximum van 15 Terban, gedeelt ek bewolk met lichtereen met een minimum van 16 en een maximum van 23 Ressenburg, mooi weer met ’n minimum van 8 en een maximum van 24 Ooslanden, mooi weer met ’n minimum van 12 en een maximum van 20 Kaapstad, gedeeltelik bevolk met reenplekplek met een minimum van 8 en een maximum van 16. Appington, mooi weer met een minimum van 7 en een maximum van 17. Sutherland, gedeeltelik bevolk met een minimum van minus 1 en een maximum van 9. Port Elizabeth, mooi weer met een minimum van 9 en een maximum Van 17 Net wie die waarschuwings Daat so toe bygekom In KwaZulu Natal is da Berig van Protestakse buiten die King Edward Hospital. Wees maar Versichtig as jy na die King Edward Hospital of in dae richting Beweeg. Da is ook Publieke geweld op die M19 die omgenie weg By die Alpine weg Kennedy weg in Durban vir my asseblief die area da in die paai die M19 dit is so die repolise deurgegee vind alternatieve routes moet die M19 da gebruik by In baan Syden, is daar ook op die M19 optocht te da vir my die pad dit is ook daar nie omgeen omge die omgeving by die kruising by Alpan weg Dit is die einde van ver oggend nes en weerberig. Ons mag dalk waarskuwings die, die loop van die dag ook uitsaai en stuur gerus jou nes en inligting van belang in jou area vir ons. Indien jy program wil aanbied of indien jy 'n opname wil maak van iets van belang vir jou area, kontak ons by nes by isaikaradio.com. Ook indien jy wil besit wil adverteer ons sal vir jou jou klonkopname maak en oor die licht speel so tis 4 en 6 keer in 24 uur syklus skakel ons of kontak ons by nes by salkradio.com en die nie my op skapel kontak my skapadres is kori.slabbert en die cyferkie 3 ons kan ook vir jou op die licht sit op een lewendige onderhoud as jou onderhouding toe ons wil voer kontak my en ons maak een afspraak. Maak ook geris gebruik van ons volks eie webwerk vir volks eie bezighede www.v.co.za Gaan plaas jou advertentie gratis daar as jy volks eie bezighede het of as jy dag op soek is na een werk of as jy op soek is na werknemers, ga na ons webblad www.v.co.za Ons het ook een kleedskamer op ons webwerf waar die radio speel klik op die skakeltjie op die advertensies op die Facebook bladsy die skakeltjies sal jou na die webbladsy neem en jy kan radio luister terwyl jy met mededulleisters gesels of soms met ons op terwyl ons op die lug is gesels En natuurlik het ons ook borg en nodig vir ons programme. Indien jy dalk die, die Neswil Borg of enigiets van die programme ons stasie is daar vir mense om as platform te gebruik met geen winsbejag of roemvie omroepers nie. Maar ons het fondse nodig om die stasie te bedryf. Indien jy die program borg, sal ons vir die klankbaan met die advertensie maak en hy sal ook gespeel word tydens die program wat jy natuurlik borg. Ons bring Uitsendings aan ons volk wereldwijd Dans op die licht Het ons 24e dag muziek Terwyl dat nie levendige uitsendings is nie En ons het vir die oomlik Achtersogens Ons nes en weerberichte En zodra Goti Meiburg Sy stem herstel het Sal hy om 7 uur en oogende by my oorvat Een uur die middel het ons, ons bak en proe program waar jy recepte en wenke met my kan deel met natuurlijk ons kinderhoekie vir die klein span of die groot kinder soos ek. Skolkel gerus in 1 uur in die middel vir my program met my bak en proe. Deel ook natuurlijk jou recepte met my, ek sal dit rechtig wordeer. Stierf my e-post na nies by isaika.org radio.com met daai ou staatmakerjie van jou sodat ek dit met almal kan deel. 3 uur in die weekdae het my Ruska te Lena haar program dit wat saak maak waar sy onder radde voer met kunstenaars reg oor die land en natuurlik kolfreis gesels oor dit wat saak maak. Moet dit nie mis nie. Hou gerus ons program aankondigings op Facebook dop. Mariska kan ongelukkig nie haar program op die oomlik aanbied nie, weens hele paar redes, maar ons sal aankondig zodra so sy via haar program sal hervat. Maandag aandag om 8 is ons, ons boos oorlog reeks myself. Hierdie maandag wat verby is, kon ek dit ongelukkig nie aanbied nie as gevoel van krachtonderbrekings in ons area. En ek tel gesê, Miskien met ons ook gaan toitoy daarbuit sit. Dit sal nog iets verander aan die kragonderbreking. Ek weet net nie hoe gaan dit iets dan verbeter as die kabels gesteel is nie. Maar nou ja, dit my dit is hoe dit gaan in die land vandag. As jy nie krag het nie, al betaal jy dan voor jy gaan toitoy en breek sommer iemand se pa kantoor af of stig skool in die brand. Dit lyk like my wou dit moet wees en dan toes natuurlijk dinsdag aan ons werk, soek ook met Pieter, as jy op soek is na werk, kontak Pieter, hy sal jou help om daar waar te vind, en moet vergeet van ons webwerf www.v.co.za nie, gaan voltooi jou besonderhede daar. Godus sal woensdag aan die inval met sy geskiednisprogram, so sy stem om toelaat, en tis in, ...het ek een activiteitsprogramm... ...woensdag om 8 uur... ...gisteravond was dit... ...die Afrikaanse taal en die skole... ...indien jy om gemis het... ...gaan geris na ons archiewe toe... ...en gaan luister na die program... ...gaan net na www.sik.co.za... ...en loordel onder die archiewe... ...da is heel wat programme... ...en ons programmese opnames gaan op die archiewe... ...so jy kan altyd daar gaan luister as jy dit gemis het. En natuurlijk as jy nie weet wat om te maak om te eet nie, kan jy ook onder ons recepte afdeling gaan loer, daar is heel wat lekker vinnig recepte daar, so jy het nie verskoning as jy nie weet wat om te maak om te eet nie. Natuurlijk het ons vrijdag aande ons muziek maandje program met DJ Elkie, skakel geris, en dit is groot Grootbred, hy speel likies, so 10 tot 12, waaruit jy woorde met van waarvan hy vir leidrade gee. Uit die woorde, sal jy letteral, en aan die einde van die speelikie, voer jy met een woord, of een pleknaam, of iets dergeliks, en dit is groot pret Daar is groot competities aan die gang, skakel geris, en jy kan gaan aan Skype kleedskamer toe, kyk net op Skype, gaan na die soek optie, en tik daarin, S.A.K.S.K.A.P.K.L.E.D.S. Sluit aan, jy kom met elke prater wele bezig is om jy program aan te bied en jy sal sommer ook vir jou vertel of jy op die rechte spoor is of nie met jou antwoorde. Ons het vir Madeleine en ons het vir Tracy D. van Durban, Madeleine is van Johannesburg en Koti en Garde daar die strand wat allemaal spook om elkaar te wen met hierdie speelikie skakel in dit is raarig raarig die moeite waard en moet vergeet nie, dis van dag is in 7 in 9 het Pieter sy hoezetversoekprogram skakel geris in as jy boodskap het vir iemand tal iemand wat syk is in hospital of thuis of tal iemand wat daar denken voor vierjaarsdag vier of eh uh, Hier wil ek sy herdenking, of sy net een glimlach om die speciale persoon van jou, sy gezicht wil sit vir die dag, stier vir Pieter een WhatsApp of vir SMS, sy nommer is 079-551-6488, en hy lees jou boodskapie, oor die licht, en hy speel die liekie van jou kiese, en hy het onderneem, as hy nie jou liekie het nie, as hy gaan soek tot te omkry, om vir die speciale persoon oor die lig te speel. En natuurlijk Pieters program is ook op die archiewe Indien jou dapper haalt Of jou dapper haalt In jou boodskap of sy boodskap gekry het nie Kan hulle weegaan luister Op die archief na Pieters program En daar sal hulle hulle boodskap behoor Wat Pieter vir hulle oor hulle gegeet Ons het ook ons Soek jy dagselveel pooi kie met myself, en die jou op soek is na daar die levensmaat of toonflame van jou skakel in, en ons sal jou help om daar die speciale levensmaat van jou te vind maar gaan ook na www.maatje.com daar is een hele paar suksies van mense wat reeds hulle levensmaat gevind het, met die help van maatje.com En natuurlijk maak jy.com werk ook op slimfone, tablette, jy kan jou siel sommer op die loop vind, pas seppie dat jy nie op die paal vastloop nie. Sondag aand om sewiet ons ons kontribuers, so gesprek met Jan Diedriks, die inskloete Willem Breitendag, alias die ouman van Boervolk Radio, jy kan ook op die kleedskamer gesels, kleedskamer gesnibaaie, Bekend in Zuid-Afrika nie, maar skakel in Kijk net op ons Advertensie op die Facebookblad Klik op internetradio.co.z Die skakelkie vat jou direct na die kleedsblad toe Waar jy met medelijsterers kan gesels En ook aan Tienz of Jan of Willem Vra rug wat hulle oor die lucht vir jou sal antwoord Nooi al jou vriende en familie om in te skakel Dis rechtig die moeite waard Helaag hier uitleg oor die boerevolk se geskiedenis. En dit is nog so maklik om saam met ons te kuier. Op ons Facebook blik is daar 'n skakelkie oor staan. Ek sal ek al radio, klik daar op en dan van die skakelkie jou na die radio. Sou sweet terwyl jy daar op die internet rond surf, kan jy sommer die radio luister. Daar's vir jou elke dag musiek wat speel so as daar nie een lewendig program is nie, het jy heerlijke Afrikaanse muziek om jou dagveel mee op te kikker. Ook as jy hier kyk aan die linkerkant van die blad, daar is een wat sê, is daar radio klik daar op, en hy vat jy ook na die skakel, of die skakel vat jy ook na die radio toe. En natuurlijk kan jy op die loop saamkeier Ga na tune in laad die applikasie af, soek vir SHK Radio, en tune in werk op enige cellfoon, mits jy natuurlijk internet opvang siet, so, jy kan in jou motor luister, terwijl jy draf, krijg net vir jou een van die oorfone terwijl jy draf, dan kan jy saam met luister, draf som op die maat van die muziek ook. Soos ek sê, in werk op enige cellfoon, tablo, tablo, tablet, jammer, knoop my tong daar. Tablet, Android, rekenaar, skoot rekenaar, enige plek, enig tyd, wereldwijd, solang jy internet opvang sê. Hou natuurlijk ook ons Facebookblad doop vir ons programme, ons die hele paar verrassings en nooi al jou vrienden en familie om saam te kair by ESAIK radio. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid daar buiten te krym. En moenie vergeet nie, as jy program wil borg, kontak ons by saikradio.com. So dit is nuus by saikradio.com en ons sal vir jou daai advertenties van jou maak. So groet ek Corey tot 1 uur met ons bak en proeprogram en die kindertoprogram en as jy nog nie ingeluister het nie, hi die is die kinderstorie waarmee ons op die oomlik bezig is, skakel in en luister wat gebeur met die in die berge. So groet ek Kori, tot vanmiddag om 1 en ek speel die immer gewulde lekkie van deze doon Lindberg die gezoom van die bije. Zoomsom een beetje saam, lekker oogend verder, tot ziens! Down a shady lane, through the sugar cane Looking for his light As he strolled along, he sang a song Of a land of milk and honey Where a bump can stay for many long days And not need any money mm -hmm. The bees and the cigarette trees The soda water fountain Where the lemonade springs And the bluebird sings In the big rock candy mountain Now in the big rock candy mountain The cops all have wooden legs The bulldogs all have rubber teeth And the hens lay soft boiled eggs The farmer's trees are full of fruit Their barns are full of tea Oh, I wanna go where there ain't no snow Where the sleep don't fall and the wind don't blow In the big rock can be my tune Lanze groen door'n boom Sit a carol in groen Sei gedachtes ho <laughs> Laas son in kala bas, waar man wer kan doen die sokke. En ek kom van 'n land waar die bramme sprang en die trekkers trek te son. En 'n brandewyn dan waar die lamers lam. Neem en nes nes vir die vader. Di van die slangen die die bobber hangen waar die krokken der me krokken die tandje en die lukken van die luk en die aas plus as en die knor gaan die knor en die kraatsen die gebrond van die Dis een ake en die kakkerlakke lak Sies En die bobbie aan die bob in die berke die Let's move.